aki szüntelenül keresi mások, két kedve fogadják az úgynevezett különféle önsegítő módszereket. Egy biztos nem csak nálunk, de egész Európában komoly kereslet van. Az önsegítő tanfolyamok, programok és könyvek iránt divatossá vált ez a műfaj. Kránic Balázs, Orosz Márta és Haják Szabó Mária és Ternobász István összeállításával kezdünk. Elmondjuk az embereknek, hogy mire jó a pszichológia, milyen esetekben forduljanak szakemberhez. A plecsnit levegyük erről a szakmáról, ami azért ott van. Hogyha eljuthatnának a pszichológusok az alapellátásba, a házi mellé, erről szól a kormányprogram egy lába, a lelk-lelkegészségvédelm programja, hogy minden háziorvos mellett lehessen egy ingyenesen elérhető pszichológus is, hogy szűrhessük a magyar lakosságot, depresszió tekintetében, öngyilkossági hajlam tekintetében, és azonnal beavatkozhassunk iskolától óvodától egészen az idősekkellátásáig. Ez Cassandra Noémi a magyar pszichológusok érdekvédelmi egyesületének elnöke mondta itt a közelrőlben, amikor kampány indult azért, hogy kiszűrjék azokat az álszakembereket, akik a pszichológiára kapaszkodva hirdetnek mindenféle kétes szolgáltatást a neten, a televízióban vagy éppenséggel az újságokban. Az elnök arról is beszélt, hogy a jövőben elérhetőbbé kellene tenni a pszichológiai ellátást vidéken is. Magyarország élen van a világon a 65 év feletti nem is tudjuk felmérni, mert ezt a házi orvoshoz forduló, vagy reumatológushoz forduló személyeknél tudnánk tenni. Tehát óriási gyógyító potenciál van a pszichológiában, kiaknázatlanul. Itt áll tízezer pszichológus, és várja, hogy tehessen a mentális egészségügyért. Vegyék igénybe, öt évig tanult, államfizette, négy év szakképzésre járt, tizenkét szakterületen. A munka, az iskola, az egészségügy, ott vagyunk. Vegye igénybe Magyarország, és megváltozik az emberek lelkiállapot nagy divatja van Európában a különféle önsegítő módszereknek, legyen szó programról, tanfolyamról, vagy éppenséggel szakkönyvekről. Rengeteg ilyen kiadványhoz lehet hozzáférni, választani azonban nem könnyű, amikor az ember ott áll a boltban. Sokan vannak, akik ettől várnak megoldást lelki bajukra, míg mások komolytalannak tartják ezeket a módszereket. Az idén skótkutatók vizsgálták, hogy mennyire lehetnek hasznosak a különféle önsegítő könyvek. 200 depresszióval küzdő beteget vontak be a akiknek egy része gyógyszert is szedett. Voltak, akiknek önsegítő könyveket adtak a kezükbe, és közülük többeknek néhány előadást is tartottak azzal kapcsolatban, hogy hogyan használják ezeket a kiadványokat. Néhány hónap elteltével a kutatók arra jutottak, hogy azoknak a betegeknek sikerült többet tenniük a depresszió ellen, akik tanácsokat is kaptak a könyv mellé. A Glasgowi Egyetem professzora úgy fogalmazott, hogy voltak éppen kulcsot adtak a könyvek használatához, és ez eredményre vezetett. Skóciában egyébként telefonon is kérhetnek segítséget azok az olvasók, akik önsegítő kiadványokkal szeretnének enyhíteni lelki bajaikon. Egy legfrissebb felmérés szerint, amit a TNS Trend Intézet készített Németországban, 2014-ben a németek számára a legfontosabb értékek listáján az első helyen az egészség áll. A kutatók követték az elmúlt év internetes tartalmait, amiből kiderült, az öngyógyító módszerek iránt lényegesen megnőtt az érdeklődés és az igény. Már önmagában az, hogy a felmérés által rögzített internetezők 49%-a elsősorban az egészségről társalog az interneten, saját magát és másokat diagnosztizál és lehetséges terápiákat vitat meg, arra utal, hogy csökkent a bizalom az intézményesült egészségügyi szolgáltatásokban, és a társadalom egyre nyitottabb az alternatív, öngyógyító praktikák iránt. Wellness hipnózis, szinergetika vagy biokinetikus terápia, látók, családfa állítók és angyalokkal kommunikálók. A CITE hetilap 10 és 20 ezer közöttire teszi ezeknek a szolgáltatóknak a számát Németországban, akik mindannyian konkurenciát jelentenek a tudományosan megalapozott módszerekkel dolgozó orvoslásnak. Míg a jogát időközben a hagyományos orvostudomány is Németországban jótékony hatásúnak ismeri el, számtalan gyógyító, öngyógyító módszerrel szemben szkeptikusak a német szakemberek. Árulkodó a csalódott vagy akár becsapott páciensek gyakoriságáról, hogy Észak-Rajna tartomány vezetése külön irodát nyitott, ahol segítenek a németeknek eligazodni az átláthatatlan és főleg nehezen ellenőrizhető pszichoterápiás körök, ezoterikus ajánlatok és szekták között. A Zeit lap szakújságírói együttműködésben ezzel az irodával összeállítottak egy listát, ami segít kiszűrni a svindlereket a komolyan vehető természetgyógyászoktól. Német törvények rögzítik, hogy tilos más gyógyult emberek történeteivel reklámozni bármilyen terápiás módszert. Ott tehát már gyanút foghatunk, ha az önjelölt gyógyász a saját vagy mások sikertörténeteivel próbál meggyőzni. Ezen kívül a profi természetgyógyászok nem becsülik alá a tudományos alapokon működő orvoslást, és nem ígérnek garantált gyógyulást. Az itteni törvényi keretek bár rögzítik, hogy aki gyógyító tevékenységet végez, illetve adott esetben akár kárt is okozhat az ember egészségében, csak akkor tevékenykedhet legálisan, ha megfelelő engedélyekkel rendelkezik. A törvény azonban nem tér ki azokra, akik spirituális vagy rituális gyógymódokat ajánlanak, a legtöbb visszaélés pedig pontosan ezen a területen zajlik. Megszámlálhatatlanul sok önsegítő csoport működik Szlovákiában, amelyek tevékenységét gyakorlatilag nem ellenőrzi semmilyen hatóság vagy szakmai szervezet. A közösen megélt tapasztalatok, a hasonló diagnózisok, tünetek, problémák hoznak össze embereket Szlovákiában, vagy éppen az, hogy van még szabad kapacitásuk, amit szívesen felajánlanának másoknak. Szervezetekben és csoportokban folyik az önsegítő munkas, mivel ez a terület alig szabályozott, bizony sok az átverés és a csalás, de a sarlatánok ellen is van már önsegítő csoport. Úgy nevezik magukat, hogy sarlatánvadászok, szakemberek, pszichológusok, Orvosok, akik honlapjukon nagyon gyorsan leleplezik a legújabb világszenzációt, mert hogy a média nap, mint nap hozza a híreket a mágosokról, csodagyógyítókról, és... Idézőjelben a legújabb tudományos kutatási eredményekről. A tapasztalatok egyébként azt mutatják, hogy Szlovákiában azok az önsegítő csoportok működnek a legjobban, amelyek gyógyító intézményekkel is kapcsolatot tartanak, vagyis amikor a beteg a sebész után a pszichológussal, majd sorstársaival is találkozik, és együtt gyógyulnak. Szlovákiában egyébként 59 városban van ingyenes pszichológiai szakrendelés, mégis sokkal többen keresztében. Gyógyítókat, akiknek fizetni is kell. Szerbiában is gazdag a kínálat olyan önsegítő könyvekből, amelyek az itt élők érzelmi életét, karrierjét vagy éppen a testét szeretnék formába hozni. Ezen kiadványok címe vagy alcíme egyértelmű utalást tartalmaz arra, hogyha valaki a könyvet megveszi és elolvassa, na ha a benne elmondott utasításokat betartja, törekvését garantáltan siker koronázza. Többnyire nyugati kiadványok szerbnyelvi fordításai ezek, amelyek iránt nem túl jelentős az érdeklődés. A szerbiai társadalomban ugyanis az Múlt 20 évben egyrészt túl sok volt az átverés ahhoz, hogy az embereket könnyen meg lehessen győzni valamiről. Másrészt itt az utolsó 25 évben a háború, a gazdasági zárlat és az ezt követő kiózanodás időszakában olyan fokú gazdasági leépülés volt tapasztalható, hogy ebből a hullámvölgyből, könyvből adott tanácsok nem húzhatják ki az embert. Ennél többre lenne szükség. Itt ugyanis elvétve találkozunk a jóléti társadalmakra jellemző anorexiás és bulémiás betegekkel. Szerbiában az elsődleges probléma a krónikus munkanélküliség és a kilátás Miatt tereményvesztettség. Stressből, depresszióból, lelki takad itt bőven. Ez az oka annak, hogy a balkáni országban évente 7,5 millió személyenként egy doboz idegcsillapító kerül eladásra legálisan.